Catisma a doua. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea. Spune voi toate minunile tale. Veselimă voi și mă voi bucura de tine, cânta voi numele tău prea înalte. Când se vor întoarce vrăjmașii mei înapoi, slăbi vor și vor pieri de la fața ta. Că ai făcut judecata mea și dreptatea mea, șezut ai pe scaun cel ce judeci cu dreptate. Certat ai neamurile și au pierit neleguiții, stinși ai numele lor în veac și în viacul veacului. Vrșmașului i-au lipsit de tot săbile, și cetățile i-le-ai sfărâmat, pierită pomenirea lor în sunet. Iar Domnul rămâne în veac, gătită scaunul său de judecată. Și el va judeca lumea, cu dreptate va judeca popoarele.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 Se cunoaște Domnul când face judecate, întru faptele mâinilor lui s-a prins păcătosul. Să se întoarcă păcătoșii în iad, toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Că nu până în sfârșit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în veac nu va pieri. Scoală-te, Doamne, să nu se întărească omul, să fie judecate neamurile înaintea ta.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 Domnul nu va cerceta, vezi, pentru că tu privești la necazuri și la durere, ca să-l iei în mâinile tale, căci în tine se încrede săracul, iar orfanului tu i-ai fost ajutor. Zdrobește brațul celui păcătos și rău, păcatul lui va fi căutat și nu se va afla. Împărăți-va Domnul în veac și în veacul veacului, pieriți neamuri din pământul lui.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 slavă Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeul nostru, slavă ți slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purrea și în vecii vecilor. Amin. În Domnul am nădăjduit! Cum veți, zice sufletului meu, mută-te în munți ca o pasăre? Că iată păcătoșii au încordat arcul, gătit au săgeți în tolbă ca să săgeteze în întuneric pe cei drepți la inimă. Că au surpat ceea ce ai așezat, dar dreptul ce a făcut? Domnul este în biserica cea sfântă a lui. Domnul în cer are scaunul său. Ochii lui spre sărac privesc. Genele lui cercetează pe fii oamenilor. Domnul cercetează pe cel drept și pe cel necădincios, iar pe cel ce iubește nedreptatea îl urăște sufletul său. Va ploa peste păcătoși lațuri, foc și pucioase, iar suflare de vifor este partea paharului lor, că drept este Domnul și dreptatea a iubit și fața lui spre cel drept privește. Mântuiește-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios!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 Săracul nădăjduiește în Domnul și voi ați râs de nădejdea lui, zicând, cine va da din Sion mâncare lui Israel? Dar când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului său, bucura se va Iacob și se va veseli Israel. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Dumnezeul nostru, slavăție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne,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 zisam am Domnului, Domnul meu ești tu, că bunătățile mele nu-ți trebuie. Prin sfinții care sunt pe pământul lui, minunată a făcut Domnul toată voia întru ei, înmulțitul sau slăbiciune celor ce aleargă după alți Dumnezei. Nu voi lua parte la adunările lor cu jertfe de sânge, nici nu voi pomeni numele lor pe buzele mele. Domnul este partea moștenirii mele și a paharului meu. Tu ești cel care îmi așez mie, iarăși moștenirea mea. Sorții mi-au căzut între cei puternici, că moștenirea mea este puternică. Bine voi cuvânta pe Domnul, cel ce m-a înțelepțit. La aceasta și noaptea mă îndeamnă inima mea. Văzut am mai înainte pe Domnul, înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatin. am mai înainte pe Domnul, înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este, ca să nu mă clatin. Pentru aceasta s-a veselit inima mea și s-a bucurat limba mea, dar încă și trupul meu se va sălăși într-unădejde, că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al tău să vadă stricăciunea.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 Noaptea ai cercetat-o, cu foc mai lămurit, dar nu s-a aflat într mine nedreptate, ca să nu grăiască gura mea lucruri omenești, pentru cuvintele buzelor tale, eu am păzit căi aspre. Îndreaptă picioarele mele în cărările tale, ca să nu șovăie pașii mei. Eu am strigat, că mai auzit Dumnezeule, pleacă urechea ta către mine și auzi cuvintele mele. Minunate familiele tale, cel ce mântuiești pe cei ce nădăjduiesc în tine de cei ce stau împotriva dreptei tale! Păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor! Cu acoperământul aripilor tale, acopere-mă de fața necădincioșilor care mă necăjesc pe mine! Vrăjmașii mei, sufletul meu l-au cuprins, cu grăsime inima lor și-au încuiat, gura lor a greit mândrie!» Izgonindu-mă, acum m-au înconjurat, ochii lor și-au ațintit ca să mă plece la pământ. Apucat pucat m-au ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuiește în ascunzișuri. Scoală-te, Doamne, întâmpină-i pe ei și împiedică i Izbăvește sufletul meu de cel necredincios cu sabia ta, Doamne. Desparte-mă de oamenii acestei lumi ce și au partea în viață, căci s-au umplut pântecele lor de bunătățile tale, săturatul s-au fiilor și au lăsat rămășițele pruncilor, iar eu, într-o mă voi arăta feței tale, sătura mă voi când se va arăta slava ta, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purrea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, Aleluia, Aleluia, slavă-ție Dumnezeule, Aleluia, Aleluia, Aleluia, slavă-ție Dumnezeule, Aleluia, Aleluia, Aleluia, slavă-ți Dumnezeul nostru, slavă-ți, slavă, slavă lui, și Fiului, și Sfântului Duh, și acum și purrea și în vecii vecilor, amin.